Adakah perlu jadi orang kaya untuk berpoligami? Ai. Hey. <tuh> <tuh> Baguslah. Ya. <tuh> Kau apa ni? Dia nak poligami ni kena ada orang yang mampulah bukan kaya nabi pun tak kaya. Tapi berpoligami berdasarkan kepada diri dia dan diri yang orang yang dia poligami itu. kalau semua orang menerima seadanya dengan kadar yang dia mampu apa yang nak dia lakukan sebagai suami, pertama menyediakan nafkah dan menyediakan tempat tinggal, nafkah makan tempat tinggal dan juga pakaian jika dia dapat sediakan kepada semua isteri-isterinya dia mampulah Walaupun dengan kadar-kadar yang mana orang biasa hiduplah taklah kaya mungkin setiap isteri hidup biasa aja. Dia mampu. Sebab tu kalau dia tak mampu kan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu bimbang kamu tak hadil, maka satulah saja. Jika dia mampu maka dia. Kalau dia kata mampu tu dengan cara bagi kasih sayang sama banyak yang tu mustahil. Mustahil. Ha? Hak ni fima la, la amlik, kata. Wala fima la amlik Kata Nabi Jangan kau ambil tindakan pada aku Apa yang aku tak mampu Tak memiliki Yang ni kita cinta Kita ada empat orang anak Kadang kalah Walaupun mulut kita kata Kita sayang semua Tapi perasaan kita ada tak sama Kadang kalah Disebabkan mungkin hak mana ambil berat lebih kat kita Kita ingat dia lebih Tapi dari segi pembahagian oleh kena ayah sayang kau lebih ha kau ambil lebih, lebih kau kurang sikit dah tak boleh isteri pembahagian semua sama cinta dalam hati tak tak boleh siapa kalau kita mampu sediakan tu maka kita mampu ataupun kita tak mampu isteri tu mampukan ha ni bagi jalan eh tengok perempuan-perempuan <tuh> <tuh> tak usah dengar yang ni saya habaqlah dulu ni dia doa, bila kita kahwin, kita wajib sebagai suami menyediakan semua keperluannya. Nafkah makan, tempat tinggal, pakaian. Dan juga pembahagian secara adil, giliran di antara isteri. Main satu isteri, satu perempuan, dia tawar kita. Dia tak ambillah saya jadi isteri. Eh, uh, kita kata tak boleh. Gaji yang ada-ada lah, ni pun ngam-ngam lah. -ngam ya. Cik. ayat lah, kan? <tik> dia aku kata tak payahlah saya bukan mau gaji tu saya bukan nak nikah dengan gaji saya nak nikah dengan awak ya lah saya nak bagi nafkah Allah Ta'ala tuntut di akhirat besok gaji saya lima, tujuh kali gaji awak dia kaya kan? pasal dia mau kita pun pasal dia tak ada siapa mau. takut kan beberapa <tik> kali tu pun dah Mungkin dah orang mahu lebih dia mau gitu kan tak boleh tambah awak kata kaya maintenance lagi mahal wei dia kata, saya tak mau tak boleh saya tetap suami tetap keluarkan wajib keluarkan nafkah dia kata saya maafkan awak dunia akhirat ini peluang sudah bagus <laughs> <laughs> yeah. saya maafkan awak dunia dan akhirat betul ke esok tak boleh tak. saya isteri saya kan boleh hilang sikit cari hilang sikit cari nak bergila kan? ni tak mampu lagi dia tahu dia marah kan? tak payah dia kan? tahu takkan tak payah dia kan? tahu sebulan seminggu sekali dah ramai saya banyak kerja sibuk awak mai kan? tak hari kacau pula eh dia kata, biar betul ya ada kan? hari tu kira awak tak ada lah outstation nak tanya, boleh tak kita kahwin dalam keadaan macam tu? Yang ni disebut dalam sebagai istilah, mutakhirin guna istilah ni, dahulu tidak dipanggil sebagai misyar, daripada sayyar, misyar. Para ulama ada yang macam, kata tak boleh, no, no, no. Tapi sebahagian besar di kalangan para sarjana, walaupun Ibn Usaimin dia tawakuf kendangan dalam hal ni. Sebagai sarjana menyatakan bahawasanya, boleh sekiranya isteri itu setuju. Bukan kita yang pasal. I nak kahwin dengan you tapi I dah buat ada syarat I. You tak boleh dapat sekian-sekian. Tak boleh. Ini dia yang propose benar tu. Dalil mereka. <coughs> Dalil mereka kerana. Nabi SAW. Dia di kalangan isteri dia ada yang membahagikan hari kepada dia, iaitu kepada Ashah lebih daripada tak ambil hari dia, memberikan hari kepada Ashah siapa dia yang bagi tu? ha? siapa dia? Ha? saudah saudah binti Zama'ah saudah binti Zama'ah dia telah bagi hari dia kepada A Ashah radhiyallahu anha jadi, sebab itu Aisyah dapat hari lebih. Hari tu hari saudah So, dia kata-saudara, tak apa-apa, tak payah mic, saya, saya. okey. Jadi, dia telah bagi peruntukkan dia kepada Aisyah, dia tanazul ha oh dia tarik haq. Jadi, berdasarkan peristiwa ni mereka menyatakan, jika ada isteri tu sendiri yang tarik haq dia, tak apa, selang sari tak payah, seminggu sehari. Sebulan, dua hari, oi, lagi seakan, hee boleh ataupun tak, kalau dia yang reda, maka boleh. Ni saya cerita sajalah, bukan saya suruh buat. Kan, saya cerita, pasal dia tanya, sebab orang perempuan marah, mubat kak, balik ni, semua dia masa makan nasi. Pasal dia eh abang jangan dok pikir ni, masa kuliah aku mufti ni. Mufti ni pun satu hal, yang dia bagi pendapat-pendapat macam ni. Hmm, <gupan -t multiplication>